Salme 106 Lovpris ja! Takk, Jehova, for han er god, for hans kjærlige godhet varer til uavgrenset tid. Vem kan framse Jehovas veldige gjerninger, eller la all hans lovprisning bli hørt? Lycklige er de som gir akt på det som er rätt, som øver rettferdighet til enhver tid. Kom meg i hu, Jehova, med din velvilje mot ditt folk. Ta det av mig med din frelse. Så jeg kan se godheten mot dine utvalte, så jeg kan fryde meg med din nasjons så jeg kan rose meg sammen med din arv. Vi har syndet, liksom våre forfedre. Vi har gjort urett. Vi har handlet ont. Våre forfedre i Egypt, de visste ingen innsikt i dine underfulle gjerninger. De husket ikke fylden av din store kjærlige godhet, men handlet opprørsk ved havet, ved Rødehavet. Og han tok til dem for sitt navn for å gjøre sin veldig kjent. Således refset han Rødehavet, och det tørket ut, og han lot dem så vandre gjennom vanndypet som genom Ødemarken, og slik frelste han dem av den hatefulles hånd, og krevde dem tilbake av fiendens hånd. Og vannmassene begynte å dekke deres motstandere, ikke en av dem ble tilbake. Da trodde de på hans ord, de begynte å synge hans pris. Snart glemte de hans gjerninger, de ventet ikke på hans råd. Men de viste sitt selviske begjær i jødemarken, og begynte å sette Gud på prøve i ørkenen. Og han tog til å gi dem det de ba om, og å sende en tærende sykdom i deres sjel. Og de begynte å bli med på Moses i leiren, og på Aaron, Jehovas hellige. Da åpnet jorden seg og oppslukte datan, og dekket til Abiram's forsamling. Og en ild begynte å brenne i deres forsamling, ja, en flamme begynte å fortære de onde. Dessuten laget de en kalv i Horeb, og bøyde sig for ett støpt bilde, slik at de byttet min herlighet bort mot et bild av en okse, en planteeter. De glemte Gud, sin frelser, han som hadde gjort store ting i Egypt, underfulle gjerninger i Kamsland, fryktignyttende ting ved Rødehavet. Och han skulle til å si at han skulle tilintetgjøre dem, hvis det ikke hadde for Moses, hans utvalte, som stilte sig i bräschen för dem framföran för att avvärna hans voldsamma harme fra att ödelägga dem och de begynte att förakta det attrovärdiga land de trodde inte på hans ord och de fortsatte och murrade i sine tält de lytte icke till Johvas röst och han lyftet så sin hand och avla edan gången dem om att han skulle la dem falla i ödemarken och låta deras avkom falle bland nationene och sprede dem bland landene och de begynte att slutte sig till Baal Peor og spiser i de dødes de vakte forargelse ved sine gjerninger, brøt nå ut en plage blant dem. Da Pinias stod fram og gikk imellom, ble plagen stanset. Og det ble regnet ham til rettferdighet, i generasjon etter generasjon, til uavgrenset tid. Tessuten vakte de hans harme ved Meribas vann, så det gikk Moses ille på grunn av dem. For de gjorde hans ånd bitter, og han begynte å tale overhilt med sine lepper. De tilintedgjorde ikke folkene slik Jehova hadde sagt til dem, og de begynte å blande seg med nasjonene og å lære seg deres gjerninger, og de fortsatte å tjene deres avguder, og disse ble en snare for dem, og de offret sine sønner og sine døtre til dæmoner. Således utøste de uskyldig blod, blod av sine sønner og sine døtre, som de offret til kanans avguder, og landet ble besmittet ved blodsutgydelse og de ble urene ved sine gjerninger og fortsatte å ha umoralsk omgang ved sine handlinger. Og Jehovas vrede begynte å blusse opp mot hans folk, og han fikk avsi for sin arv. Og gang på gang ga han dem i nasjonene sånn, for at de som hatet dem skulle herske over dem, for at deres fiender skulle undertrykke dem, og for at de skulle bli undertvunget under deres hånd. Mange ganger utfridde dem, men de, de pleide å handle opprørsk i sin ulydige ferd, og de ble stadig fornedret på grunn av sin misgjerning. Og han så deres trengsel når han hørte deres inntrengende rop. Og for deres skyld kom han stadig sin pakt i hu, og følte beklagelse i samsvar med fylden av sin store kjærlige godhet. Og han lot dem i finne med lidenhet hos alle som holdt dem fanget. Frels oss, Jehova vår Gud, og før oss sammen fra nasjonene, så vi kan takke de tellige navn og jublende tale til din lovprisning, Velsignet være Jehova, Israels Gud, fra uavgrenset tid, endog til uavgrenset tid, og hele folket skal si Amen. Lovpris ja!